efectivamente, ainda que de todas as outras veces falábamos de xogos, como facíamos xogos e tal, eh hoxe, pois, pues, non sei, apetecía me contar pois pues, como xogábamos nós, non? É un uh -huh. eh, como facíamos para divertirnos un grupo de veciños e de amigos eh que vivíamos ali todos xuntos e contar, pois, pues, bueno, esta aventura e e e como facíamos porque era a nosa forma de xogar tamén, o sea, non é un xogo en sí Pero era unha diversión, unha falcatruada per sin facer mal Eso, unha falcatruada maravillosa Porque ademais agora que os rapaces están a piques de colleras vacacións Están xa pensando pois, en días longos, en tardes Supoño que de tempo libre, en noites incluso Que, que poden xa ir un pouquiño máis e tal O que nos vas a contar, vennos o pelo Efectivamente, porque foi nunha tarde de bran Mais ben nunha tarde noite de bran Cando ocurriu esta esta aventura que que é verdade toda, toda ela, vamos, non? Uh -huh. E e que bueno, que moitas veces a contamos Ese día que estamos a xantar ca familia, cos primos e tal, recordando bellas cousas, sempre que sempre que recordamos este conto, bueno, como que unha que volvemos outra vez a aquel pasado e outra que, que bueno, que nos partimos eh, de risa, non? Uh -huh. Recordando pois estas cousas. E é o que vamos a intentar facer agora. Pois, pues, cando queiras que estou en Susa. Bueno, pois eh isto non deixa de ser pois eh esa aventura que falamos ao principio eh don, onde onde eu vivía, Vuelvo a decir que eu eh, meus pais son de Portocelo, a parroque dunha parroquia de Niño da Águia en Santiso. Uh -huh. E esta aventura eh, é feita polos cinco, non? E os cinco éramos eh meu irmán Maiseu perdón por poñernos diante. Uh -huh ou dous veciños que eran irmáns a súa vez e un primo de ser dous veciños entón pois, decíamos que éramos os 5. daquelas había un libro, non me acordo de quen era o autor que eran as aventuras dos cinco e claro, nos coincidía, entonces éramos os 5 e, e pois, gostábamos de facer aventuras un pouco emulando eses os cinco non? e esta aventura eh, un pouco como falábamos antes fora de micro esta aventura eh, xurdiu a raíz eh, da morte dunha persoa e unha herencia que lle tocou a outra entonces claro, dirá a xente como, como foi isto? Bueno pues, eh, resulta que nos había nun prado de eh, que tiñan para levar as vacas os nosos veciños e ali había pois, ao lado do prado había unha carballeira e un pinar non eh, na carballeira había un carballo destos, que é moi cachopudo que non é relativamente alto Pero que é moi cachopudo Que ten as polas eh, que abren moi, moito E ali tiñemos feita Unha casa de madeira Unha casa de madeira, claro Nos éramos como tonsallers mm. A casa de madeira na cima do Carballo E xa lle tiñamos posto piso A casa, xa lle estábamos empezando A poñer as paredes E quedábanos dábamos o teito E por que digo eu de herencia? Bueno, porque eh, Esta Carballeira era dun señor que lóxicamente non lle importaba que nós estiveramos ali a casa, non facíamos mal ningún nin pasaba nada. Que pasa que o bom señor morreu e a herencia eh foi dun tocollón a unha señora que agora non me recordo se si era irmán, se si era filla, se o que era. Era unha señora e pois non estaba feita da mesma pasta co señor, non? Vámolo deixar así. <ríe> e daquelas, claro, daquela o monte pois limpábase limpábase xa ben fora o toxo para, para, para as corte das vacas ou a folla para as hortas para que non medrara a erba entonces limpábase limpiabase, e, claro, o limpiarse o cando vieron a limpar, viron ali a casa entonces a señora dixo que aquela casa ali, que iso que non podía ser e que tal e que cual, de pequen esto es, non? dos rapaces de Porto Celo que teñen aí a casa e tal, non? Claro, nosa casa teñábamos cando iban paliar vacas pois ali facíamos todas as nosas aventuras pero claro que non podía estar aquelo alí que non podía estar aquelo alí e que se non que que pinchaban o carballo e, bueno claro nos non íbamos aí non tiñamos nada que facer entón pois pues, tomamos unha decisión e a decisión foi que ao lado no prado había un silveiral pero moi grande o que sei o silveiral o millor tiña cinco metros de alto un silveiral eh toxo silva de todo, dixamos, bueno, pois pues mira, xa que non podemos ter a casa no carballo, por pues vamos facer unha cousa. Vamos a a furar na silveira, facémolle unha entrada de maneira que non que ninguén eh vexa por onde está a entrada, porque claro, queremos ter a nosa casa secreta aí, por dicilo así, non? Creo que todos os rapaces da mi, momento, da nosa sí. idade criámos ter unha casa nun árbolo de onde fora, non? E sobre todo secreta, o de Exacto. segredo é é iso era moi importante. Entón, decidimos Que a casa había que facer a mitad soterrada E a mitad para arriba entonces que fixemos? Pois, pues, cavamos Fixemos unha entrada Todo por debaixo da, da silveira empezamos a cavar Pero tiñamos un problema Que, claro, se si collemos a carreta que tiñamos non na nosa casa Enterábanse na casa Se si collemos a dos veciños tamén Entonces na miha casa, nunha barrola que había, máis antigua que pouco, había unha unha unha carreta toda de madeira, toda, a roda incluída. Pesaba máis a carreta que o Co que levaba. Pero claro, collemos esa carreta, lógicamente, todo isto a unha hora moi prudente, que era a hora da siesta de nosos pais, para que nos enteraran de nada, claro. Entonces eh, collemos a, a carretilla, levámola para alí. É nada, pois un día tocaba ir a unhos Outros días a outros llegamos, Empezamos a cavar E íbamos repartindo a terra polo montes Esparcindo para que non se notara nada O sea, tía, aquel otro día Que será obra de ingeniería Pero que non se notara nada E claro, a verdad que tuvimos que cavar Un metro de fondo E eu non sei, pero a casa, a casa Estábamos estábamos facendo vamos, un chalé Non a casa, porque Non, non me acordo o largo que llegáramos Pero eu non sei canto tempo Estaramos cavando Icando cava amorti xa claro, ora hai que cerrar a casa, pero a ca que tiñamos no carballo non nos chegaba. Entón, xurdiu unha cousa, que resulta que por aquela época estábase facendo a carretera que vai hoxe en día dende Melide a Santiso polo Castro, polo Castro de Vimianzo. Collese ese é a carretera que se colla aquí na carretera da Golada que se mete polo fulicheiro e que vai dar o casto de Vimianzo e dali xa vai dar a Santiso. Entonces daquela estaban facendo a ponte. E eu daquela eu non agora non me recordo porque eu era o máis máis cativo dos deste grupo dos 5 destes pillos, vamos. Pero foi aproximadamente cantos anos? Aproximado. Eu conto que eu conto que teria eu conto que eu sobre de 10 anos, 10-11 anos debería ter eu Claro, sí. Para facer esas cousas Tais que ser un niño que se entende Que se sabe traballar e que sabe cavar <risa> E que sabe sí, sí, andar sí. por aí solo bueno, E que tenga vo... malice de ir repartindo a terra Onde non se besia e esas cousas Efectivamente Eu volvo a decir que era o máis cativo Non quero decir que o grande fora moitísimo máis grande Pero bueno, sí, sí, que xa 3-4 ani, aniños máis Xa os tiña camín. entonces por bueno, camín Xa se colocan os 14-15 sí. anos Entón eu eh, Cando facían esta ponte Claro, daquela época ver unha, unha pala, claro, claro, oxe ves unha pala e a cousa máis normal do mundo, pero daquela ver unha pala, ver a grúa ali, aquela obra de ingeniería facendo a ponte, e eu moitas tardes collei a bicicleta e íbame pa alí. xa me conocían a xente da da ponte, e eu iba a mirar, simplemente a mirar pois pues, como facían un cofrado, como como eran capaces de xuntar as pedras e e derivar o río pa o outro lado, non? Claro, eso Hoxe en día, pois, pues, ao mellor dir, bueno, unha cousa moi normalia, pero daquelas era máis máis difícil, non? Entonces, que pasou? Que nestas visitas que eu facía a estes operarios, vin un os taboleiros alí, un os feitos con, con tablar de encofrado, e dixen eu, estas son as tablas propias para a casa. Entonces, como xa desencofraran os os os piares da ponte, uh -huh. E, tiñan os tableiros ali tiraos que de feito ali iban quedar tiraos porque quedaron moitas máis cousas tiradas entonces un día que nos xuntamos e tal dixen, oi, as tablas pa casa hai que ir a buscar a ponte de Sampaio pero como vamos ir a lá e tal, porque claro, isto a distancia podían ser de de donde tiñamos desde o río ou desde esta ponte a donde tiñamos a caseta podía haber un quilómetro. Km... Kilómetro sí. bom ou pasado E cargando, claro ¿verdad? E cargando, claro E cargando costa boeiros. Efectivamente Entónces, dixen Bueno, pois pues vale Pois pues temos que ir a ver, non? caro no nos éramos como un grupo pero moi profesional ¿eh? Moi organizado de verdade que me sorprende claro. eso porque sería propio dos rapaces a ah, pues ímos esta noite a buscarlos o no. esta tarde no no no pero no. sorpréndeme no primero vamos a ver a mercancía efectivamente pasmos todos as bicicletas un día a mediodía como que non que era cosausa a nada nos fomos inspectores e chegamos ao río Estuvamos mirando bueno pues aquel tema máis tablas sa tal pero como relevamos e tal bueno pues Somos cinco dos, Da dous levan os tabliros máis grandes E o que quede solo Por levou outro tabliro máis pequeno Xa os un pouco Marcámoslos Para dicir bueno, pois, Xa levamos isto e este esto, non? A máis que solíamos facer parexa eu, eu solía facer parexa co un dos outros irmãos co máis bello E o irmão máis novo dos outros Con irmán uh -huh. que tamén era o máis bello e depois quedaba outro pivotante por aí, claro, o quinto. O primo. Entonces así o decidimos, deixamos, bueno, pero claro, aquí en Sampaia un problema. En Sampaio son é un, un pouliño que teóricamente son catro casas, pero catro casas pegadas, pero había moito can. Había o can de do Antonio de Mexu, todo de Juan de Callao, esta xente, digo así porque a xente ¿Mm? que nos teo ahí en Santis vai conocer a conocer esta xente. Eh, Entón dixemos, claro, é que o, o, o que nos vayamos para aí Os cas van facer unha romería aí, claro, E a ladrar, xente decatase si, de, de claro, que hai algo estranho Claro, e se nos descubren E se si nos descubre que pasa, non pasaba nada Pero claro, no, a nosa que sí, era E vergonza, e que non estés facendo nada malo realmente sí, Eu sí, creo sí, que sí, máis que a vergonza eu creo que era Que non querías que te pillaran Pero algo sí, hmm. sí é, é como aquelo de cando vai roubar as mazas Se non ven outro o dueño da casa te corru un pouco, non agradecera completa, ah, non nos Claro, o me agradeiro era, era collelas mazas que non viran quenes eran, pero que, que nos correran un pouco, mm. porque se non víamos quen éramos, estamos apañados tarde <risos> ou cedo íamos a pillar. Entón, pois pues, dixamos, bueno, pois pues nada, o que hai que facer? Hai que vir polo lado do río, pola parte da arriba do da ponte. E viro máis cerca do río, porque co ruído do río non nos van oír tantos cans. O sea que volvo a repetir que estudiábamos un pouco todo o tema. Moito, no? se si me permites, moi estudiado. Sí, eh? sí, sí, sí, tiñamos aí todo planificado. Entón, que, que fixamos Bueno, pois pues puxamos o día e como ti me decías antes, pero como de noite? Bueno, pois pues, eh, home, nosos pais, eu volvo a repetir daquelas non eran que un nobran Estuéramos ar doce da noite fora Pois, bueno, moito máis alada ar doce Pois, lógicamente, xa empezaban a chamar por nós. Entón, claro, había que cenar cedo Ese día Tiñamos que estar compaxinados, Cenar todo cedo Pero tampouco podía haber claridade o sea, Xa tiña que estar aí no punto de luz En un luz pa ir Pero xa Oscuridade eh, para... Efectivamente para... Hasta nos coincidiu, ben, que coincidiu Unha noite bastante cerrada de, de luz Entonces, bueno, pues planificamos e alabamos Eu acordome que tiña que nadie se asuste, eh? eu eu son o da navalla, pero que nadie se asuste, eu tiña sí. un, un puñal feito da pata dunha carreta de ferro. Mm. Que un martille e unha moa que tiña ali meu avuelo Fiei. Bueno, o puñal eu creo que ainda quixeras cortarte con el, non te cortabas, pero bueno. Eu tiña o puñal. Entonces ala marchamos para o río e fomos, fomos andando para ir para lá, tiñemos que pasar por un, por un, polo medio dun monte había unha currupia eh, a currupia a xente maior, máis maior que nos vai entender eh, fácilmente o que é a currupia é un camiño okay. pero é un camiño que normalmente a se solía ser un camiño polo que non pasaba o carro que normalmente pasaba a xente e as vacas bueno, o ganado mm -hmm. pero é unha currupia fonda eh, que con relación ao monte había sitios que incluso tiña 4 ou 5 metros de fondo O Se aqui iba encaixonada esa corrupia non era un pouco misteriosa, porque por arriba estaba toda cerrada de xestas, de toxo de silva había outros sitios que estaba descuberta, pero claro era moi oscura non entonces oí os cinco non había problema, baixamos por ali abaixo ta base eu, eu coñecía porque eu solía ir moito por ali por por ese monte so, soíais moito a veces por río a veces buscando setas e. Eh tiña bastante conocido sitio pero ¿no? a sensación de medo pola, polo lugar ese eh, non existía bueno, eu teño que dicir unha cousa ou si un pouco eh, e, de, e de noitimos a facer aquí algo no, no, no, a o medo xa era me irmán o maior eh, porque depois os, os, os outros tres na non tiñan medo e eu que era o máis pequeno Dame rápido dicilo porque son eu que estou aquí a van, oh, claro". <ríe> van decir. Ah, pero, pero ti considerade. Van decir dió el porque claro, non está cos outra. Eu era o máis pequeno, pero era o máis botado para diante. Eu medo pola noite, nada. De feito, eu a mi irmã, a mi irmã ca, moitas veces cando íbamos para cama, ainda incluso cando eramos máis pequenos, tiña medo pola noite, e eu facíalle as veces canutas porque lle metía medo. O sea, o contrario, que eu que era o pequeno sí, metía sí. lle medo el que era o grande, non? Entón bueno, a marchamos eh, entón díme a mi irmán, deixame o puñal <risa> e o puñal le vou bueno, entonces est est estipulamos un, un, unha forma non eu iba co, vecín, co Julián que era o veciño, mi irmán iba co outro que era luis Miguel e, e outro era un que chamaban Tatá e que iba ir solo, pero claro, despois os tabuleiros pesaban moito e ao final eu collín bueno cando chegamos ali ao sitio eu collín un con con este con con este con Julián que lógicamente era o máis bello uh -huh. teño que decir que a veces lo vaba o tableiro el solo eu casi, iba, uh -huh. casi me levaba min tamén uh -huh. entonces collemos entre el máis el eu un tableiro, entre seu irmán e máis o tatá este, outro e meu irmão dixo que lo vaba el solo un porque lo vaba o puñal, que entonces que ele iba ir de guía adiante por si había alguna cousa, por si alguén nos descubría tal. No medio de todo esto, empezan a ladrar os cans. Bueno, claro, debemos facer ruido, non sei o que foi. Empezan a ladrar ali os cans de un, de outro, de outro. Empezou se a armar unha ceira, Ostra, pois temos que marchar, porque va vai salir a xente, a ver que é, va, van a empezar a agarrar e tal. Mira, arrancamos por un prado que ten ali, que tiña callao, un prado grandísimo e ali arrancamos cos tableiros todos agachadiños polo prado e venga tirando, tirando, tirando tirando cada pouco teñamos que descansar porque claro, os tableiros e pesaban sabe, eh? claro. eran de tablar de encofrao e, e pesaban o seno entón cando chegamos ao final do prado fixamos a, a nosa parada os cascos como que empezaron a ladrar menos e xa empezamos a estar un pouco máis salváos Por qué? Porque xa chegábamos alía a a corrupia esta. Que pasa que a corrupia pois pues, estaba moi moi oscura moi oscura Entonces que esta era a típica historia que nos pasaba. Depoís se si, si nos dá si tempo para acabar esta e contar algun outra, tamén contaremos algun hmm. outra. Entonces di mi irmán, eu vou diante. Se eu vexo algo, eu xa vos aviso. Pero empezamos a andar pola corrupia e xa non nos víamos uns aos outros. Estaba tan oscuro, tan oscuro. En esto, mi irmã, hai alguén na corrupa. Hai alguén aí, hai alguén. Calaus, calaus. Entonces <ríe> tiramos os tableiros todos tiraos, pois eu vin alguén, pois eu vin alguén. Pero como que viches alguén? Eu vin alguén, hai aí alguén, hai alguén. Eh, pero dón tal? Hai un poquíño má xeantal, aí hai un bulto. Para ti velo, si, sí, esprave. Entonces fixamos? que fixemos, quedámonos un cacho. Non me acordo agora canto foi, se si foi dez minutos, quince minutos esperando a ollos se nos acostumbraran un poquinho máis á mm -hmm. oscuridade entón collo eu e digo per ti okay? okay, está seguro caerle? caerle un volto, me estaba pejado pedo chao entonces eu recapitulando de cande eu viña pola corrupia polo día e tal e cual claro, na corrupia había raíces veces raíces de carballos bellos podridos e tal, efectivamente había varias raíces Bueno, a rei cinteira do Carballo, moitas veces cando limpaban o monto tal, e tiraban as pacos rupia. Como o único que pasaban por ali eran as vacas, pois xa estaba. Efectivamente, vou eu arrastrándome polo chao chegou e que era a cepa dun carballo. <risas> <risas> Pero ti que vigilante eres, Sabe sobe porque tal e que cual. Bueno. Entonces, dixen, "Bueno, por vía, vamos a tirar." E aquí onde empeza eh, baixo o meu punto de vista un pouco máis emocionante é o máis vibrante de toda de toda a expedición esta, non? Que despois, eh, un pouquiño máis arriba, había unha granxa. Era a granxa de de dos pais de Miguel Mejuto, algunha xianta así que me oiga, vais a ver rapidamente que en cal era a granxa. E por aquelas datas, a xente que estaba traballando ali na granxa era unha prima de miña nai e máis o seu home, non? e sempre, eh, sempre tuveron uns cans eh, loberos como se dixía antiguamente mm. que eran pastores, sí. como se foron pastores alemános sí. e tiñan cans que descuidaban as vacas e os cans conocíamos claro pero había un problema añadido que resulta que a cadela estaba recén parida e tiña cans pequenos e claro, era un macho e unha femia e a cadela cando paría volvíase por a orde fora da casa natural, mais volvíase un pouco un pouco agresiva. Entón, segun vamos, xa dixemos, bueno, xa subíramos todo o que había, o val que había aci os ríos, xa o subíramos, xa estábamos a nivel, xa tiñamos case o sitio a a, a 400 metros, xa, por salvados, non? Salvados si, sí, pero de repente empezan a ladrar os canos da granxa empiezan a ladrar, a ladrar, pero co ladrido cada vez máis cerca, máis cerca, máis cerca. Ostra que son os car da granxa, que... como é que como veñe un mordo nos, pero a ver que facemos, que tal é que cual di mi Nada, nada. Poñemos un tableiro, poñemos o outro e tapou con este e metémonos no medio, pero esos tableiros loco. teñen de alto teñen 1 m, metro, metro vinte Os car saltan por arriba. Pois pues, entonces como facemos? Como facemos? Entonces eu quedo malí, como facemos? Como facemos? Pero cando miro polo lado, miro polo outro Estou solo Co co outro, co outro Que se chamaba Tatá Hostia, Pero onde van? Marcharon todos Me cago la po tierra Votámonos a correr E desechamos os tableiros ali claro. Nada, nada, abandonamos o material Todo E aí é onde entrou instinto de Autoconservación e primeiro son eu E despois o tableiro botámonos a correr pero que pasa que chegamos a Corrupia claro, Corrupia era moi alta difícil, até era máis pequeno salí o último e cheguei a Corrupia dos primeiros e cando cheguei oi, que facemos, que facemos hai que saltar para baixo porque isto non sei se era moi fondo tal a cual eu sei que eu saltei para baixo e que a mí me digo non, aquí non é moi fondo podedes saltar saltamos para baixo escapamos media hora esperando a toda esta adrenalina a dos centos claro, claro. claro pero que mágoa perder os tableiros no, pero bueno tínhamos que salvarnos porque a, a, a Cadela era moi boa pero eso, sí, cando sí, sí, tiña sí. no, e eu medo é libre claro, e eh. éramos moi valentes hasta certo punto sí, tamén sí. eh que pasa que a cadela, claro, era de noite e claro, non nos, nos coñecía pola voz en aquel momento entonces, bueno, pues venga fuera pero claro, chegou o momento de que marcharon deixaron de ladrar e xamos, bueno, pues os tableiros non poden quedar, hai que volver polos tableiros, pero de repente xamos ostra, pero aquí falta alguén pero que en falta pero que en falta, que en falta facemos o reconto, efectivamente estábamos me irmán e eh, un dos irmáns da outra parella, e o primo pero faltaba o irmán máis novo ostra, luis Miguel claro, faltaba luis Miguel pero poñerse a barrar por luis Miguel volvían os cans uh -huh. eh, e que, eh, que facemos, eh, luis Miguel Luís Miguel, luis Miguel pero nada luis Miguel nada ostra, pois pues, onde se meteu este me cago na leche Subimos po prao pra arriba E cando estábamos arriba Luis Miguel Luís Miguel Luis Miguel, nada Hasta que empezamos a borrar un pouco máis Luis, Luis Miguel, aquí Aquí donde? Aquí Pero aquí donde? Miramos po un lado, miramos po outro miramos... Pero donde? Aquí, donde Chisco Mechero Pero donde Chisco Mechero? Nos mira para baixo, mira po un lado Mira po outro Hasta que de repente, nos sei como miramos para arriba Un mechero chiscando Subiu para cima dun pino Alá estaba Oye, pero subiendo. mira que que Que, que, que as caseñas do... Claro, claro Espera, ti como subits? Home, marchastes todos Eu quedo mei solo di No, no, de solo nada Cú último fungueu ¿Qué? pois, pues, eu cando mirei, quedaba eu solo. Viñi pa aquí, enganximei na ina de esa, e o meu tamén me enganchín a lambrada esa, e hasta non sei se rompería o pantalón. Como romper o pantalón, vai empoñer o oh, mi e tal. Bueno, pois pues, o conto foi que baixamos, baixamos baixam, do carballo, collémonos os tableiros. Os volveron a ladrar, pero xa máis lonxe e tal, e fomos nos fomos indo, fomos indo hasta que chegamos cos tableiros a a fin. De... Chalé efectivamente E aí, bueno, pois rematou Así un pouco por decir Aventura máis aventura Porque depois o resto foi eh, Pois nada, acabar de De facer as paredes do chalé Que fomos facendo Ao final non acabamos de todo Porque era demasiado grande E ali quedou O case que non sei e, agora, que, agora que fago así Que, que volvo a vista atrás E digo, e que foi daquela, daquela casa? Porque ao final alí quedou ali Pero nunca tive eche desa curiosidade e, de devolver E pasaron os anos, e pasaron os anos Depois, ao final Creo que lle tocara aquela finca a, a un señor E creo que tirou todo O que me gustaría sería ver a sorpresa De cando chevou alí e veu O pedazo, buraco feito no, no, Claro, pero terra, pregunto Nunca tive eche desa curiosidade Neses anos de volver. Se non arremataches, pasa porque... un ano, pasan dous e, e unha tarde acórdaste daquelo e volves. Sabes o que pasa que mm, despois Dalía a un certo tempo fixeras a a, a carretera coxen día vai de Melide que vén de, de Betanzos a a Lalín. Mm. E xustamente lle escolleu Prado aqueles a estes veciños nosos e o E quedou un pouco aislada aquela, aquela zona E como que, bueno, foi quedando bueno nos, nos, claro, no a ver Nos fixemos a casa e fixemos uso dela O sea, mm. despois No tempo, íbamos car vacas pali E tiñamos a nosa casa Lógicamente, nos na casa Queríamos incluso meter pois, Sarténs pa facer comida Pa facer de todo Porque a casa non se vía absolutamente nada Había un buratiño pequeno pa entrar Mira, como era o teito? O teito Porque... fixemos lo que as tablas tamén Ah, porque eu pensei que deixarades, no, no, no, e eh, farfas no, no. por riba. No, no, no, o teito era para cobrir tamén ca tablas. Tamén coberto. Tamén ca tablas e por encima de todo isto o silveiral todo, porque non uh -huh. se vía nada, por eso tivemos por iso nós furamos un metro para baixo para que o teito da casa non levantara para riba. O sea, xa tiñamos un pouco as estratexias moi Moi pensado, eh? Moi pensado. Sí, sí, sí. E ningun saíu arquitecto deses cinco. Pois pues non. Pois pues que mágo, eh, eh? Como moito alí en eu carpinteiro. Si, sí, pero, pero pero bueno, eu eh a veces cando nos xuntamos, non? E, e recordamos esta aventura Que noite, máis como... marisque. Sí, sí, sí, sí, a, a noite e depois chegar a casa con toda con, con toda aquela emoción de que non fomos pillados, que no, que nadie nos viu, que que nadie viu nada, que nadie sabía, que nadie preguntaba, non, porque eh, o bonito destas cousas é que ti ibas de noite e ti pensabas que que a noite todo eran ollos, por moi de noite que fóra, a ti parecíate o, o conto de meirman, non? Aquí hai alguén e era era a raíz do carballo, non? Ah, e En calquer sitio parecía que alguén te estaba mirando, non? Hasta que pois, pues, a veces xuntámonos en sesións, pero quen vai estar? As 12 da noite aquí, metío no medio deste monte esperando a que veñan cinco pepeollos facer unha falcatruada deste sí, pero deste cuestión, non de, non, no, pero bueno, era era que eh, non sei, aquel, eh, por eso digo que non é un xogo con unhas reglas. É mellor que un xogo, é improvisación para, pura. Para para nós aquilo era era pff, Eso Esoa vida en directo directo. Sí, porque eu eu orainda mismo ora recordando e e non sei, parece que me que parece que ainda estou vivindo, non? Que ainda estou correndo, escapando yo, os cães, non? Que non nos pillaran e aquilo era aquilo era super super emocionante, non? De feito, eh nós tiñamos estes este sistema, nós, por exemplo, eh que se si nos ainda bueno, nos casi nos dá tempo de contarlo. Isto xa non é así. Unha aventura senón outras cousas que facíamos nós tamén tiñamos outro sitio donde íbamos carvacas como teño contado aquí así algunha vez e íbamos con estes veciños uh -huh. eh, porque éramos veciños de casas que compartían unha, incluso unha pared de medianil como dinos vellos e tamén tiñamos a, a, a grande suerte de que tiñamos prados donde iban arvacas xuntas E nós cando íbamos car vacas prados, eso de andar, a andar vacas aos prados, esu dandan dar tornar andar vacar nada. Eles tiñan cinco vacas, nós tiñamos meus pais solo tiñan dúas, era pa consumo doméstico namais. Pero andaban todas por os dous prados e así había que lebalas e había e traelas, que traelas, ¿no? E nada máis. E aquí era nun sitio que chaman Bran. E ali tiña había hai unha, unha casa abandonada que tamén era do, dos, dos, eh, dos pais de, bueno, do, dos familiares destos veciños nosos e ti, o, a toda a infraestrutura que nos tiñamos ali feita tiñamos feito un forno feito por nós. non un forno tradicional de facelo pan eh, que nadie entenda era un forno posto con as pedras donde podíamos poñer unha parrilla eh, e acórdame que daquelas eh, andábamos co das patacas bravas Porque este amigo, este primo de destes de veciños nosos, vivía en Coruña, e claro, probaba das patacas bravas e todos entón dicía, temos que facer as patacas bravas. Acórdome que colléramos unha lata de gasolina, cortarámola, limpámola ben limpa. No, no, a lata non tiña gasolina, estaba que estou poñendo, señores, por eso Javier Corrisia, porque estou poñendo unha cara que estaba vendo se aos rapaces ca, ca lata no, no, no, con... no, no, no. Era, era a lata, era no sa certo tixola, como se queira decir sí, sí, sí. entonces cortámola, limpámola ben limpa eh, que estaba ben limpa, debe ser certo, porque estou aquí contando, entón <risas> limpámola entonces que facíamos? cando íbamos para ali, claro, no brau en calquer sitio, había unha leira de patacas entonces as patacas xa, íbamos, arrancábamos un pé de pataca e levábamos E ti levabas a túa navalliña ah, A navalliña, xo liño... non podía faltar Puñal, no, puñal non, que non cortaba E nin para patrán. pelar a pata que cortala, claro Entonces ali, ne, ne, neste sitio anecdótico Eu creo que nos temos xuntado máis rapaces ali Caras vacas Co xendían alguna festa De verdad Porque, a, a, había, claro, daquelas era eso, Había que ir caras vacas E eu, eu creo que ali nos temos xuntado Entre rapaces xente máis bella, porque miña abuela tamén viña con nós e tamén disfrutaba daquele tema de facer as patacas bravas de feito, viña con nós tamén outra veciña que, bueno, pois xa me pode levar a min arredor dunhos oito, mm, dez anos e tamén viña, e tamén nos a facer as, as patacas bravas, mm -hmm. entonces pois o tema era collemos roubábamos nas casas ou collemos prestado que queda máis bonito un pouco de aceite o sal eh, e o pimiento picante e entonces era anecdótico como cada un tiñamos un papel había un que se encargaba pues, de eu vou buscar as patacas na leira de tal, hai ali unhas patacas arrancou un pé, non facíamos mal ningún porque con arrancar un pé non pasaba está nada claro, claro. arrancábamos as patacas outro pues, tiña eh, pues, a función de facer o lume tocaba a min era de facer o lume e outros tiñan a función de cociñar e o primo destes dous veciños meus era o que condimentaba e cargaba por lle... direi o o, o porqué desto, de entonces nada, era chegar alí e preparábamos todo, bueno, pues mentre eu iba preparando o lume, iba facendo a brasa e tal bueno, pues eles andaban por ali e tal tiñamos mazás, hasta había unha parra ali tamén, o xe sea que tiñamos uvas, había pexegueiros co que tamén tiñamos os pexegos, o sea ali casi tiñamos como un supermercado pero de fruta mm -hmm. non nos faltaba de nada e había un rego que tamén viña para ali por o Praga isto é importante decirlo tamén entonces caro, pois pues, poñámonos a facer as as patacas fomos as patacas tamén levábamos chorizos lo dábamos xamón bueno, bueno, pero é unha é unha cena ¿sí? claro, era un merendar Lica, claro. ¿no? de feito, eh, hai que ir carbacas vamos para Abrán, pa todo mundo queria ir carbacas vacas xera outro sitio <risa> xa habría problemas, pero para Abrán claro, as vacas como se decía daquelas, paraban solas uh -huh. non había que gardalas entón por bueno, puxémonos a facer o lume e tal, eh, xa digo mi abuela xudaba, era era anecdótico eh, mi abuela era era nesos momentos era como un rapaz igual que a nos Exactamente igual que nós. Bueno, eu teño que dicir que a miña avoa, que xa xa fai 2 anos que morreu, eh gustállle moitísimo, moitísimo máis estar coa xente nova que coa xente da súa idade. Mm. E disfrutaba, disfrutaba. Entón eh poñémonos a facer as as, as, eh, as patacas e Unha vez que estábamos facendo as as patacas Unha vez que acabábamos Este tatá Pois pues o que condimentaba e Mira, cargaba de sal pero Ah, de sal, eu pensei que lle claro, cargaba Despois de... No, no, de... Que eran as, as patacas bravas que sueles comer sí, ne, Nos viños sí, en sí, Coruña, sí, logo sí. por aí Con moito picante e bastante saladas Mas ben con moito picante E el era encargado de condimentar E dou fé de que o facía Moi ben, eh Porque mira, botulles tal cantidad de pimiento picante empezamos a comer, aquelo ardía ardía de tal maneira que, claro ostras, hai que beber, hai que beber pues o rego, pero, non me digas o porqué aquel día o rego viña viña casi seco e uh -huh. había un lavadero, un lavadero bello pero nese lavadero uh -huh. bebían as vacas tamén e claro, as vacas metíanse No, no propio lavadero, pisaban e e claro, atoldaban a auga que pasa? que o outro condimentou tan ben tan ben as patacas que mira, nin auga loda, nin auga pisada polos perdas vacas ali nos agachamos todos, na pociña que había auga, donde pisara a vaca ali bebemos eh, como e como sabe de ben? mira, ningún pillou diarrea, ninguna <risa> e ningún lle pasou non so nada non son desos de primeiros e bueno, pues ese era tamén outra forma que, que tiñamos de, de, de buscarnos a diversión e de de facer os nosos propios xogos non bueno, que apetecible y... de verdad, e que sinto de verdad envesa, digo eu como me gustaría estar bueno, ah, nesas no... merendas, nesa noite sobre todo na noite, prefiro a noite sí, eh. sí, sí. De, de feito, cando íbamos para Brán para ese sitio que as vacas nosos pais sempre nos roñaban porque levábamos as vacas moi tarde para casa uh -huh. porque claro ali o, tempo, ali o tempo corría ali o tempo pasaba moi, moi, moi, moi rápido porque porque o pasábamos moi, moi ben e bueno, por pues, facendo este tipo de cousas que no fondo non deixa de ser o que hoxe en día fai un rapaz nun parque infantil e daquelas aquelas estas cousas era o noso parque Que había. Si me permites, moito mellor era... O de antes que o de agora eran eh? os xogos, sí, a Porque agora que sí. están tan controlados E está todo tan marcado E tan aburrido Pois pues pode ser, porque eu a verdade Que que a libertad que tiña eh, Daquelas con 11 anos Eu penso que eh, Oxe o meu fillo É impensable eh, que porque teña Porque moitas veces a xente fai má pregunta E o teu fillo eu creo que eu creo que lle vou intentar deixar que teña esa libertad pero non sei se os os tempos me deixarán que a, que lla Depende ter. moito tamén de onde vive un rapaz, porque un Tambén. rapaz que vive no centro de Vigo ou no centro da Coruña, no. Esto que estamos aquí falando é imposible en toda a súa vida. É que mira, este este este os non sabe o que é unha silveira, que nunca veu unha silveira. Claro, este mire este compañeiro que formaba parte de deste de grupo dos cinco que era o tata, eh digo isto porque seguro que vai haber xente está oindo, y que a loitro non esta oindo e que que se lle recordará isto. Eh, el vivía en Coruña, pero cos seus bráns, os seus bráns e foron moitos, moitos, moitos eran aquí na casa de seus, de seus tios, de seu tío. Aquí el para el obrán era aquí, pero era o obrán enteiro, non eran 15 días, non, non. El viña todo o para aquí. E boas bueno, que facíamos eran eran tremendas, non? Se outro día nos coincide tamén contarei así outra aventura relacionado mm -hmm. a castroitas que tamén, Ai, que ben, tamén ben, que penso que pode ben. ser bonito e como non nos pillaron ahora xa o podemos contar non? Ah, eu vou, eu vou sí, fomos facer un furtivismo pero un furtivismo moi moi da aventura porque as caturas non xa o supoño, supoño que non foran abundantes bueno, pois pues, eh, temos que disalo aquí porque temos a seguinte entrevista agora a 6 pero de verdad que moitas gracias eu creo sin despreciar ninguna que foi unha das tardes de martes que adicamos os xogos populares tardes que están rematando xa eh, máis entretida e máis emocionante bueno eu de espero que así o sea para nos naquel momento foi moi bonita para mi sigue sendo moi bonito recordalo e bueno eran eran como como dicíamos antes eran os sistemas que se buscaban antes para divertirse, non? Uh -huh. Eu gusta recalcar unha cousa, eh. Eran falcatroadas, pero que non eran malas. Non, pero son boas, non hai nada malo en todo Efectivamente, de que eu quero contases. decir que, que hoxe en día cando vexo que que vas ao parque aquí e que está a tirada, Pero iso é vandalismo, iso tal... non é unha historia que estás vivindo cos teus amigos. Efectivamente, eu que recordamos, non sei o que dicíamos, non eramos trastes eu vou decir unha cousa, habrá moita xente que me este oindo dicindo Javier era moi traste, e é verdad non fai falta que nadie o diga o recoñezo eu, eu era moi trasto moi trasto, e falo de min, xa non falo dos outros, mm. eu era moi trasto pero tamén teño que decir que solían ser trastadas pero que non er... que non facíamos mal que o mellor para a xente nova que nos oigan poden ser facer trastadas, pero sin facer mal a ninguén, senón divertindose nada máis, pero sin facer mal, que eu creo que é o máis bonito de todo, recordar eso e ver que fixeches unha, como dicíamos antes, a falcaturada, pero que non facías mal, ou polo menos o mal era un mal moi, moi, moi menor, que nadie uh, uh, uh. che decía nada por eso Bueno, pois así, eh, con esta envexa que me está dando Javier deixamos, porque eu non viví esas cousas, por eso me das moita envidia porque de verdad que quería estar eu aí Pois pues así, eh, deixamos esta sección. Moitísimas gracias, Javier e Iglesias, por estar aquí contarnos esta historia tan bonita. Bueno, pois pues, moitas gracias a vos que por averme. Que a teño ademais gravada. Escoitado outra vez máis. Pois pues nada, señores, que imos agora con un par de temas, porque a seis da tarde, en 4 minutos, temos a seguinte entrevista do día.